hoiak azparnen entzun dira larun bat goizuntan, kajika nagusiko etxe bat okupatu baitute gazte asanladako kideek gaztetxe gisa erabiltzeko. Doela urte bat erdi lokala eta zuten eta artean jaatsxoolakinki karabana ibiltaria eraki zuten lau lortzeko artean. Ber momentuan egiko etxearekin aritu dira el elkarlanean lokal begi baten atsmaiteko. Txatiola gaztetxeko kide batekin itzegin dugu. Pentsatzen dut, uh, Ipajaldean ezagutzen dutela Txatiola gaztetxea, bai duela, ogoi uh, urte, toki handia ukan duela Txatiolak, bai azpagnen ere, azpagnen uh, aktore kultural ahantzitsua da Txatiola, bai batekin tza egiten itzugu urtean, iauteriak, zinegin, konzertuak, ezta baidak, uh, denek zagutzen dute Txatiola, uh, zugudeos frogatzeko, jendeak berakite zagiren, zenakorgiren eta eta zein lan eraman nahi dugun barginuano gutoki bat kogoetatzeko eta eta toki bat biltzeko eta arduan chekatuz dugu eriko txalekin chekatuz dugu elkajlaniana baina beti bigostopoa zen, eraikin publikoen gabezia eta ondoan jaketza pribatuaren arazoa gaur egun ezagutzen duguna eta hiper aldean etxe, badira, eta bada gazteria bat, bektakoa, nahi dituenak uh, horiek bizi arasi, uh, etxe bizitzak isa edo kulturalki. Gure plana hori zen, eta horterako, eguk deliberatu ginoen uh, okupazioa. Uh, hala. Badakigu, eh, gure gohera piskat uh, prekarioa dela, baina uh, gut determinatua gira, albezain bat uh, denbora egoiteko, gure helburua gaztetxe bat uh, ukaitea da, hemen izan da dadila edo beste bestetoki batean, gu presgira elkarlanean litzia errikoetxearekin, toki bat atsomaiteko, nda dira okupazioetan edo beste toki batan baina bai determinatu guia eta hemen karrika nagusian baitziste kasikerriko etxearen parean komertzantea initza badira usoainitze nola pasako da haiekin? el da haiekin a kaxlanana ritza nahi dugu a centroa biciclatasi lan kultural bat eraman betzi egin duguna doula go yhtes Eta hori nahi dugu jahaitu. helburua da haien gana joaitea, haiekin proiektuak eramaitea. Uh, Haiek gomitatzen ditugu ere urhubiltzea okupazioa uh, gurekin mintzatzeko eta ez proiektuak eramaiteko. Uh, gaztetxa, denenetxa da azkenfinean, uh, elburua da denek uh, bizeraztea eta bau sustengo gisa gomitatzen dugu jendea urhubiltzea. Amarketatik goitiko izguziz, uh, gunean pastera, aktivitateetan uh, parte hartza eta gure sustengatza. Ari gira hausunaketan, pentsaketan, uh, ekinmen batzu uh, pres ditugu eta programaz abaduko dugu eduden uh, guneetan Pentsatu dugu egitea egunezko kontzertua Lasaiak, bizi arazteko kajika, pentsatu dugu egitea ez bai dabaidagune bat, hauz zolana ere egin beharko da, duan dian de manuala balinbada etxea begiz forman eman. Eritarek eta karrikaortako komertxanteek, ameka urtez utxik ikusi duten etxe hori okupatuak ikusi dute larun bat goizuntan, bi komertxanten eta bi eritaren iritzia galdetu dugu. Ben pentsatzen dut gaztek uh, ahas-ahasoin ajax, dutela, haien uh, txatiola denek hemen ezagutzen genuena ez baitute gehiago, eta ezta da deus egina izan haien geroztik, gerostik, ez da batera eseriozki hartua izan... Uh, Hainez, Kaira, beraz, momentu bat ez, pentsatzen dutak hastoi naukandutela. Alors, moi, je suis ravi, parce que je suis moi-même une association qui aide les personnes et, euh, bah, pour les enfants, pour les jeunes, c'est une très, très bonne nouvelle. Et puis, qu'on s'amuse tous, en fait. Lehen gauza da gazetaz arro naiz zela biziki. Ndi gaztenin zeladik baginoen hitzor farnena. Eta hor bil zenginen gure eta adineko diende adekin. Eta hor gainiz gauza. Eta hor, ikusi e duela du, urte bat eterradi ezutela gazetetxedik eta pandemia garaian ezutela tokidik eta, bilzeko eta haien proiektuak eraikitzeko ikitzeko. Biziki konten daiz biziki arro. Eta hor, haitse dute berzen tokia. Eriko karrikanagusian eta hor Ageri da, badituztela ideak eta nahi dutela haien proiektuak osatu eta biziki konten aien zat. Eta horriko gerak hafia eratela, gaituzte goizeko emarretati goiti, hor duan, eta gindea gaituzten duz, gura besa behar dute. Atseman ba, dutetoki bat, sartu dira, be biziki onge egiten dute. Bai, baldintzak onduan nartuz, ongi duritzen zait, hala. Hor, e, gainela biziki ongeuk gugatua da, bizkat uh, azpahneko Erdigunea Euskaldun luketa gazetuko bizkat. Hauen egeakzioa baiko jai zambalin bada ez da auzapezaren kasua izan, berak dio ez dela ados metodo horrekin hau da privatu baten etxean instalatzea. Diakin berda egiko etxean gaiatu zela gazte lokal baten atxemaiteko eta gazte asambladarekin deia zirela elkarrekin lokalohen atxemaiteko. Moi je suis tout à fait ouverte à continuer à discuter, mais je condamne totalement ce type d’action. Je pense qu’il euh, ne faut pas mélanger culture et politique, à moins que finalement euh, ça ne soit qu’une vocation politique le gaztexe. Gaztexearen alde kulturala zalantzan ezartzen badu, parga dauzapezak dio gazte-xamladarekin segituko dulaabiltzen lokal egoki baten atsmaiteko hau da heritarak azantzaz babesteko toki bat. גאו חיגון החיכו את שעק הזו לוקליק פרופו